«Ми чекали на вас». Я намагався зрозуміти, чи це реальність, сон, видіння. Але пальці торкалися холодної металевої поручні, мокрої від дощу. Земля під ногами була справжньою. «Хто ви всі?» – запитав я. «На це запала тиша». Люди одночасно озирнулися на темну частину тунелю, куди не доходило світло. Один чоловік перехрестився. Жінка обійняла свою дитину. Ті, що прийшли першими. Прошепотів хтось. Ті, що загинув під землею. І раптом я помітив. Їхні обличчя були різними, але всі ніби з різних епох. Старі пальта 60-х років, куртки 90-х, сучасні пуховики. Це не було минуле. Це було перемішання часу. Падка між світами». Чоловік у кашпеті глянув мені просто в очі. «Вас станція впустила не просто так. Живий не заходить сюди без причини. Я ковтнув повітря. Якщо це інший час, інше місце, як ви сюди потрапили?» Він кивнув у бік темного тунелю. «Всі приходять звідти. Потяги, яких не повинно бути, вони з'являються в різні роки, в різних країнах, ми думали, що це просто аварії. Але ні. Станція забирає. Чому? Чоловік спробував відповісти, але за нашими спинами пролунав звук. Знайомий. Металічний. Повільний. Тук. Тук. Тук. Всі одночасно завмерли. Вони йдуть, прошепотіла жінка. Хто? Чоловік вказав на темну частину тунелю. «Ті, хто ніколи більше не говорять. Ті, кого станція тримає поруч. Вони не живі, але й не мертві. Кроки стали ближчими, важчими. І тоді люди почали рухатися. Різко, нервово. Ходімо!» – чоловік схопив мене за руку. «Є один шлях. Він відкривається рідко, але сьогодні ніч особлива. Ти можеш вийти». «І ти можеш забрати когось із нас!» Я озирнувся. Темрява рухалася. Справді рухалася, як жива маса, що хлюпала по рейках. Ми побігли. Тунель вивів нас у старий технічний коридор. Фарба облізла, але стіни були цілі. Повітря знову стало холоднішим. Ми залишали світ живих людей позаду. «Швидше!» – кричали інші. «Двері натримаються довго!» Попереду було старе металеве укріплення, на якому видніла табличка. Ухід службовий заборонено. Чоловік із кашкетом ударив по дверях плечем. Двері не піддалися. Ще раз, ще, ще, з темряви позаду почали здійматися голоси: низький, перекручені, мов запис на зламаному магнітофоні. Я обернувся і побачив тіні, що повзли по стіні, ніби їх витягали з землі. «Відкривай!» – закричав я разом з іншими. І раптом клац. Двері розчахнулися. Свіже повітря ударило в обличчя. Ми вискочили в інший тунель, сучасний. Нові кабелі, електричні лінії, плитка знайома з нашого міста. Це вихід! Хтось вигукнув. Але позаду почалося щось страшнішим за кроки. Хтось вибрався слідом. Темрява, що тягнулася за нами, згустилась і почала набирати форму. Наче тіла, довгі, тонкі без облич, але з руками, що тягнуться до нас. «Швидше!» Ми побігли по тунелю. Я чув плач дитини, чиєсь задиханий сміх, крик, Попереду світло, лампи, платформа. Але коли я вибіг першим, зрозумів – це не наше метро. Станція була сучасною, але інша – ніяких людей, ніяких потягів. Лише порожній стерильний перон, де над дверима світилося тринадцять. Світло блимнуло. Станція почала мінятися. Секунда, і плитка стала старою. Ще секунда, і стіни облізли. Люди позаду зникали у мерехтливому повітрі. Я не магався втримати двері, але вони зачинялися, не мов хтось штовхав з іншого боку. «Ти мусиш вийти», – крикнув чоловік, – «інакше станція забере тебе теж». «А ви...» «Хтось повинен розповісти. Хтось повинен закінчити історію». Я простягнув руку, щоб витягнути хоч когось, але в ту ж мить платформа розчинилася в темряві. Холодне повітря, удар світла, і я впав на підлогу. Я лежав на знайомій станції мого міста. Люди проходили повз. Дехто дивився з подивом, Поїзд під'їхав, звичайно, шумно, ніякої станції 13, ніяких дверей, ніяких тіней. Але в руці у мене лежав старий залізничний квиток, італійською, датований 1943 роком. Я був не один, хто повернувся. І тепер станція. Чекатиме знову. Глава дев'ята Я сидів на холодній підлозі метро ще кілька секунд, намагаючись зрозуміти, чи я взагалі живий. Світ не розпався, реальність не зникла, але тіло тремтіло, наче я щойно вийшов з морозної води. Люди проходили повз, кидаючи короткі, байдужі погляди. У мегаполісах нікого не хвилює чоловік на підлозі, поки він не заважає руху. Я піднявся, притискаючи в руці старий квиток. Він був теплим, немог живий. Я вийшов зі станції і одразу зателефонував Анні, редактору. «Ти де?» – її голос звучав різко, немов я знову затримав дедлайн. «Я не знаю, як пояснити. Спробуй». «Я був на станції 13». На іншому кінці запала тиша. Потім нервовий сміх. «Ти знущаєшся! Лев, це не смішно! Я не жартую!» Я сів на лавку біля входу в метро, намагаючись зібрати думки. Город був типовим для 3:25 ночі. Холодні вітри... Таксі, поодинокі перехожі. Все виглядало надто нормально. «Я бачив людей, різних, з різних років. Вони зникли там, але я вийшов». «Ти хоч розумієш, наскільки це звучить божевільно?» «Розумію, але це сталося». Вона зітхнула. «Добре. Якщо ти справді щось бачив, покажи докази. Фото, відео, хоч щось. Інакше я просто відправлю тебе у відпустку на лікування нервів». «Докази. Так, я відкрив камеру телефону. Перше, що я побачив, чорний екран». Запис довжиною 45 хвилин. Я не запускав його, я навіть не пам'ятав, щоб діставав телефон. Прокрутив, темні коридори, тіньові фігури, люди на платформі, яким не повинно бути місця в сучасному світі. І я. На записі я йшов, дивлячись у темряву, а на задньому плані було видно обличчя. Без очей Близько Надто близько Мене знудило Другий файл Фото Жінка в старому пальто І шалені зачисті 60-х Стояла поруч зі мною на платформі Я не пам'ятав цього кадру Я висилаю Сказав я Анні Подивись Я прийшов додому о четвертій ранку Квартира була темною, тихою. Та коли я увімкнув світло, на столі побачив свій диктофон. Вимкнений. Хоч я точно знав, що увімкнув його на початку ночі. Я натиснув кнопку. Запис був порожній, аж до самого кінця. А там він повернувся. Голос не мій, не людський, тихий. Шепіт, наче з-під землі. Я обімлів, сів, почав слухати знову. Те ж саме. Він повернувся. Я кинув погляд на старий квиток. На звороті, на пожовклому папері, чітко виднівся новий штамп. Чорний лаще не висохли. Тринадцять. Дата. Наступна ніч. Станція «Кликала». О десятій ранку в двері подзвонили. Я відкрив. На порозі стояв хлопчик років десяти. Блідий, старільняній сорочці, зовсім не схожий на дітей нашого часу. Волосся прилизане, обличчя худе, очі надто дорослі. – Ви лев? – запитав він. – Я кивнув. Він простягнув мені маленький конверт. «Це вам!» «Від кого?» «Вони знають, що ви вийшли. Тепер вам треба повернути те, що належить станції». «Що саме?» Хлопчик поглянув на старий квиток у моїй руці і раптом зробив крок назад, наче побачив щось страшне. «Не тримайте його у квартирі! Станція прийде за ним!» Він зник так само швидко, як з'явився. Я закрив двері, тримаючи конверт у руці. Пальці трусилися. Всередині була коротка записка, написана рівним почерком. «Тепер ти бачиш, тепер ти знаєш, але це лише початок. Ми ще не всі повернулися». І підпис. «Ті, що не мають голосу». Я підвів очі на вікно. На вулиці серед натовпу стояла жінка в старому пальто, та сама, що була на відео. Бліда, нерухома. Дивилася прямо на мене. А потім зникла, ніби розчинилася в повітрі. Я зрозумів тільки одне. Станція не закінчила зі мною. Вона почала гру. Глава 10 Цього разу я заснув швидко. Ніби тіло вимкнулося, намагаючись захистити свідомість. Але сон не приніс забуття. Я прокинувся, або мені так здавалося, на холодній лавці в метро. Навколо тиша. Таке беззвуччя, коли навіть Власні кроки не мають відлуння Станція була порожньою Але не мертвою Ліхтарі мерехтіли Як свічки в стаїй церкві На стінах Плитка вкрита тріщинами Мов сітка старих зморшок Повітря пахло пилом І вологим каменем Я піднявся Станція виглядала знайомо. Ті ж колони, той самий перон. Але назви не було. Лише номер. Тринадцять. І тоді луною прокотився звук. Тихий, далекий. Не як потяг, як подих. Я зробив крок уперед, і світло над головою почало гаснути одне за одним. Позаду темрява, попереду світляний коридор. «Леве!» – голос пролунав з глибини тунелю. Я знав цей голос. Серце зупинилося. Це була Марина. Та сама Марина – яку я пам'ятав з університету. Дівчина, що зникла десять років тому, не залишивши слідів, не сказавши «прощай». Я зробив крок до темряви. «Марина?» Відповіді не було. Лише кроки. Повільні. Дуже повільні. Я пішов на звук. Тунель розширювався, наче легені, що вдихали ніч. Десь капала вода. Десь шелестіли папери. І раптом на підлозі передо мною з'явилися фотографії. Сотні. Обличчя незнайомих людей. Потяги, вагони, розмиті фігури на перонах. І серед них знайомі. Марина у метро на станції якої не існує. Я підняв одну фотографію, на ній ми удвох сміємося. На задньому плані вагон з номером 13. Але я ніколи не був на тій станції, ніколи не бачив цього вагона. Це фото не могло існувати. І тут тунель ожив. Ти не повинен був повертатися, прошепотів голос. Відразу кілька голосів, як хор, але без тіл. Цей світ тримається на тіні. Тінь тримається на тиші. Тиша це наш голос. Ти Зламав тишу. Світло згасло. Темрява впала на мене, як чорна вода. Я чув дихання. Не одне, десятки. Холодні пальці торкнулися шиї, спини, грудей. Ти пам'ятаєш нас. Тепер ми зможемо повернутися. Я прокинувся з криком. Кухня, темрява, дихання збите, підхозодний. На столі знову конверт. Я не чув, як хтось заходив, не чув дверей. Але конверт був там. Всередині фотографія. Я стою на платформі. За плечима розмиті постаті, Ті самі, що були на станції 13, А на звороті – адреса. Вулиця якої не існує в сучасному місті. А під нею дата і час. Сьогодні 23.45. Я взяв фото, квиток, записки стіней, диктофон – і вийшов з дому. Цього разу я не відчував страху. Лише холодну, чисту ясність. Якщо станція приходить до мене навіть у снах, то я повинен йти до неї наяву. Місто було темним, але живим. Світло ліхтарів блимало, вітрини магазинів відбивали моє відображення – Трамваї сповільнювалися повз зупинки. І саме тоді я побачив її. Марина! Вона стояла під ліхтарем, у старому пальто, такому ж, як на фото. Від її постаті йшло легке розмиття, наче вона була не до кінця тут. Я підійшов. Марину. Вона підняла голову. Очі були темні, глибокі. «Живі!» «Ти запізнюєшся», – сказала вона. «Потяг не чекає. Що це за місце? Що таке станція 13?» Вона наблизилася, поклала холодну руку мені на щоку. Це шлях назад і шлях уперед. І шлях, якого не повинно існувати. Але хтось має розповісти про нас. Вона зробила крок назад, і її силует почав зникати у тумані». «Іди за світлом, леве, і не озирайся!» Світло позаду загорілося, як злітна смуга. Я пішов. Глава одинадцята. Будинок, зазначений на звороті фотографії, мав би бути знесений 15 років тому. Я шукав його на картах сучасних, архівних, супутникових, і щоразу стикався з однією і тією ж інформацією. Знесено – територія під забудову. Та вночі місто живе іншим життям. О пів на дванадцяту я вийшов на вулицю, якої не існувало. Вітер гнав опали листя асфальтом, ліхтарі блимали, наче старі лампи у палатах для безумних. Навколо – будинки нового району, скло, бетон – Дзеркальні фасади, які ще пахли свіжою штукатуркою. Та за рогом він. Старий, темний. Це будинок початку століття. Двері з облупленою фарбою. Вікна забиті зсередини дощечками. Ніяких ознак життя. Але він був там. Реальний. Суперечливий. Не наче місто намагалося приховати його від тих, хто живе у денній версії реальності. Я підійшов, зробив фото, відправив Анні. Хоча знав, що ранку на його місці знов буде порожній майданчик або звичайний офісний центр. Станція діяла за своїми правилами. Двері прочинилися самі. Я не штовхав, не торкався. Вони просто відчули мене. Усередині було темно, повітря важким, застійним, але не смердючим, просто старим. Я дістав ліхтар. Підлога була вкрита пилом, товстим шаром, та посеред коридору чиста смуга. Сліди. Людські. Хтось проходив тут. Нещодавно я пішов за ними. Коридор вів до головних сходів, що опускалися вниз. Підвал. Звідти йшло слабке світло, тепле, жовте, ніби з лампи розжарювання. Я спустився. Підвал був перероблений під залу, довгу вузьку з цегляними стінами і металевими колоннами. А посередині – лавки. дерев'яні лавки, точно такі, як на платформі. І люди сиділи в тиші. Ніхто не рухався. Ніхто не говорив. Вони були живі. Жінка в пальто 60-х років. Чоловік у фетровому капелюсі 30-х. Підлідок з музичним плеєром 90-х. Навіть той самий чоловік з вагона з порожніми очима, але тепер вони були заплющені. Немов усі спали. Я підійшов ближче. Привіт. Голос мій здавався чужим. «Ви мене чуєте?» Один з пасажирів повільно відкрив очі. «Чоловік середнього року, блідий, але без туманності у погляді. Вона привела тебе». «Хто?» «Станція». «Що це за місце?» Він підвів голову і озирнувся на інших. «Ми не зникли. Ми збережені». Хтось нас забув. Хтось нас шукав. У когось стерлася пам'ять. І станція не дозволила нам втратитися остаточно. Я відступив. Ви всі... Мертві? Він сміхнувся куточком губ. Сумно. Без радості. Ні. Ми ті, кого не пам'ятають. Ті, хто зник, ті, хто випав зі світу. Він повільно підвівся. Зниклі не зникають просто так. Їх щось забирає. Час, доля, люди, місто. А станція повертає. Куди? Туди, де час не ковтає. Де ми є. Де ніхто не загублений. Я глянув на лавки довше. Всі сиділи прямо, наче чекали. Чого ви чекаєте? Квитка, потяга, дня, коли нас згадають. Тиша знову впала важкою тканиною, а я. Слова давалися важко. Чому я тут? Бо ти перетнув межу. Ти вийшов зі станції, не мертвим. «І незабутим, та ти приніс із собою те, що належить їй!» Він поглянув на мою руку. Старий квиток світився слабким жовтим світлом, як вуглик. «Віддай його! Що буде, якщо я віддам?» «Ти підеш! Назавжди! У їхній бік! А якщо залишу?» Чоловік сумно опустив голову. Тоді станція прийде за тобою. Куди б ти не пішов? Я стояв між двох без виходів. Чому саме я? Чоловік відповів без пафосу, без містики. Просто й рівно. Тому що ти пам'ятаєш ім'я. Марини. Це слово блиснуло перед очима яскравіше за світло ліхтаря. Я зробив крок назад, стискаючи квиток. Я повернуся. Завтра я знайду спосіб. Не всі повертаються двічі, – тихо сказав він. Але якщо ти хочеш врятувати нас, знайди записи. Які записи? Останні записи диспетчерів. Вони знали про станцію. Вони бачили такі, як ми. Там є правда. Їх заховали в тунелі у службовому боксі номер 13Б. Лампа блимнула. «Ідуть!» – прошепотів він. «Іди!» Я кинувся сходами вгору, навіть не озираючись. Двері будинку самі розчинилися, і холодне повітря ночі вдарило в груди. Коли я обернувся, будинку вже не було. На його місці новобудова зі скляним фасадом. Жодного натяку на стару цеглу, а в моїй руці світилося лише одне квиток, і час на ньому змінився. Завтра 00:13. Станція давала мені вибір або ілюзію вибору. Глава 12. Наступного ранку я не спав, навіть не намагався. Кава не допомагала, Холодний душ – теж. В голові крутилася лише одна думка. Я маю повертатися. Не як божевільний з ліхтариком, а як журналіст. Я зібрав все, що потрібно. Посвідчення преси. Офіційний запит на зйомку репортажу про старі технічні тунелі метро. Камера. Запасні батареї. Диктафон. Тверду впевненість, що це не сон. До метро я прийшов у день, коли люди прокинуться, підуть на роботу, куплять лате, лайкнуть кота в інтернеті і навіть не здорадаються, що під ногами існує інший світ. Я підійшов до диспетчерської і показав документи. «Хочу зробити матеріал про закинуті сервісні тунелі. У мене дозвіл від керівництва». Я простягнув офіційний лист. Сивий технік поглянув поверх окулярів. «Ви, журналісти, тільки про ями з тріщинами пишете, а тут роботи не було роками». «Саме тому і цікаво?» – я спосміхнувся. Він знизив плечима. «Ладно, але тільки з супроводом. Без нас у ті підземелля не лізуть». До тунелю спускалися утрьох. Я, сивий технік, і молодий спеціаліст на ім'я Влад. Він нервово переставляв ліхтар, мов знав, що нас чекає щось, чого краще не бачити. «Ви впевнені, що хочете сюди?» – спитав він. «Більше, ніж упевнений». Коли двері до службового коридору зачинилися, звук міста згас. немов хтось вимкнув світ. Темрява перед нами була не просто відсутністю світла. Вона була густою, майже відчутною, як дим. Техніку вімкнув лампи вздовж стін. Ледь жовтий ряд вогників протягнувся на сотні метрів вперед. «Це все?» запитав я. «Це тільки початок. Справжнє там, де лампи не працюють», він показав на темний провал. Коридори заглиблювалися в історію метро. За цими стінами десятиліття пилу, забутих проєктів і чогось Іншого. Я йшов першим. Через деякий час ми знайшли службові бокси. Кожен був підписаний номерами. 7А, 8С, 9, 10, 11. Тринадцяти не було. «Тут пропуск», – сказав Влад. «Дванадцять, потім одразу 14. Сивий технік посміхнувся куточком губ. «Ви думаєте, це випадковість?» У старі роки цифру тринадцять уникали, і не тільки тут. Але я знав, що тринадцять існує. Просто вона не там, де її шукають. «Подивіться уважніше», – сказав я. «Тут повинна бути стіна, яку хтось збудував потім». Ми підсвітили ліхтарем букову панель. Виглядала, як звичайний бетон, але занадто чисто. «Надто нова. Ніби закладена через багато років після будівництва тунелю. І якщо це сучасна кладка, то за нею порожнина», – пробурмотів технік. «Влад, принеси обладнання». Через кілька хвилин він повернувся з невеликою переносною камерою на гнучкому кабелі. Технік зробив проріз у штукатурці. «Маленький, але достатній, щоб просунути камеру». Ми всі затамували подих. На екрані пиль. Тишина. А потім табличка на стіні. 13-Б. Серце вдарило у ребра. Так, прошепотів я. Відкривайте. Техніки працювали швидко. Молотки – Лом, пил, шматки бетону летіли на підлогу. Через двадцять хвилин перед нами з'явилася стара металева двері. Ржава, понівечена часом. На ній ще одна табличка. «Доступ заборонено». «Ого!» – Влад відійшов назад. «Чого ж ви сюди так прагнете?» Бо за цією дверима люди, яких ми втратили. Він зиркнув на мене, як на психа, але технік мовчки витягнув зв'язку ключів. І, що дивно, третій ключ підійшов. Двері важко з хрустом прокрутилися на петлях. Повітря зсередини вдарило холодом. І там були архіви. Старі скриньки з документами, касети, магнітні стрічки, фото, плани. Все в ідеальному стані. Ніби хтось доглядав їх. Але це був лише початок. У кутку кімнати старий записувальний пристрій. Поруч стоси плівок. Одна з коробок мала напис ⁇ Станція 13 ⁇ запис диспетчера заборонено до розголосу. Я вставив касету в програвач. Плівка загарчала, крутнулася і голос заговорив. Глухий, стомлений, але людський, 0315. Станція 13 знову активна. Техніки поглянули один на одного. Пасажири зникають із приймаючого перону. Ми надсилали дві бригади, не повернулися. Забороняю будь-які подальші розтинання тунелю. Станція жива. Вона обирає. Голос тремтів. Вчора повернувся чоловік. Без квітка. Він брав квиток у іншого. Станція забрала його. Плівка прошурхотіла. А тоді голос тихо сказав. Якщо хтось слухає це у майбутньому, станція не привид, не вигадка. Вона розрив у часі. Коли люди забуті, коли вони зникають, вона збирає їх. Щоб вони не зникли остаточно. Потім шурхіт, крики, біг, гуркіт і останнє слово. «Втечіть!» Плівка вимкнулася. Влад зблід. «Це жарт? Монтаж? Якийсь знущання?» Я не встиг відповісти. «Бо з коридору за дверима, яку ми розбили, почувся звук. Кроки повільні, важкі, рівні, як у тунелі. Хто ще має бути тут? прошепотів технік. Ніхто це було неможливо, але кроки наближалися, світло почало мерехтіти, і цього разу не з електрики, немов стіни дихали. Я схопив коробку з записами «Ми йдемо! Зараз!» Але зараз! Ми вибігли у коридор, двері 13Б грюкнули за нами, але кроки не зупинялися. Тунель почав змінюватися. Стіни темніли. Ліхтарі згасали один за одним, повітря холоднішало. Станція збиралася забрати нас. Ми бігли, поки не побачили світло, поки не влетіли назад у службову кімнату, поки двері нагорі не грюкнули. І тільки тоді кроки стихли. Сивий технік впав на стілець, витираючи лоба. «Що це, чорт забирай, що це було?» Я мовчав. Я вже знав відповідь. Станція дала мені дойти до архіву, дала знайти записи, дала вийти, бо хотіла, щоб я розповів. Але на моєму старому квитку світилося нове слово «Повернутись» і підпис «0013» сьогодні. Гра не закінчувалася. Вона продовжувалася. Глава 13. Я думав, що зможу просто написати статтю, розповісти правду, викласти записи, показати табличку 13Б, касету, документи, світлини. Я думав, що цього буде достатньо, щоб зупинити станцію або, будай, привернути увагу. Я був наївним. Наступного дня мені подзвонив Влад. «Мені дзвонили з відділу безпеки метро», – прошепотів він. Питають, чому ми відкривали сталі-тунелі. Хочуть копії матеріалів. Я сказав, що у них у вас. Не спілкуйтеся з ними самі. Вони, вони не виглядають здивованими». Потім він вимкнув телефон, і більше я його не чув. Я прийшов до техніка, того сивого чоловіка, який відкрив двері. Двері квартири були прочинені. Тиша. На столі чай, ще теплий. Телевізор працює. Куртка висить. А самого техніка немає ні записки, ні слідів. Намов людина просто встала і вийшла у повітря. Стілець був перекинутий. На підлозі зім'ятий старий квиток метро. Я розгорнув його. На місці станції призначення слово «повернутися». Той самий шрифт, той самий бідблиск, як на моєму квитку. І тоді я зрозумів щось страшне. Станція не просто забирає. Вона забирає тих, хто знає. Я вирішив «Діяти інакше. Не писати статтю, не чекати дозволів. Я дістав камеру, поставив її на штатив і почав знімати відео. Моє ім'я...» – я зупинився. «Неважливо», – виправився я. «Якщо ви це дивитеся, значить те, що я знайшов, це правда». У метро існує станція, яку не бачать навіть ті, хто там працює. Її немає на схемах, у планах, у документації. Вона приходить тільки вночі. Вона обирає пасажирів. Я показав записи з касети диспетчера, показав фото дверей 13Б, показав старі схеми, де випадково є місце для ще однієї платформи. Потім дістав свій квиток. У ньому все ще світилося напис «Повернутись 0013». Якщо сьогодні вночі я зникну, то тепер ви знаєте, куди саме. Я виклав відео на три платформи одночасно. Запланував резервне завантаження. Надіслав копії друзям, редакції, адвокатам, навіть випадковим контактам. Мені здавалося, що тепер я в безпеці. Але я знову помилився. Того ж вечора відео дивно почало зникати. Не тільки з мого каналу, з усіх дзеркал, з усіх перепостів. Кадр із дверима 13Б розмивався, звук з касети глухнув. Немов хтось заміняв його тишею. Через годину відео повністю видалили за порушення правил. За хвилину вилучили копії. За п'ять зник і мій аккаунт. Я зрозумів, станція вміє стирати не тільки людей. Вона стирає сліди з їх існування». Я пішов до редакції, хотів поговорити з керівником, хотів показати оригінали записів. Але коли я сказав секретарці своє ім'я, вона здивовано глянула на мене. У нас ніколи не працювала така людина. Вона посміхнулася механічно, ввічливо і повернулася до комп'ютера. Я стояв посеред офісу, де працював три роки, і раптом зрозумів, станція забирає людей не лише фізично, вона стирає їх із пам'яті інших. Я покинув будівлю не озираючись. Вдома було тихо. Занадто тихо. Я сів на підлогу, увімкнув диктофон і прошепотів. Якщо хтось знайде цей запис, будь ласка, не спускайтеся на станцію. Але я знав, що марно, бо час уже обрав мене. Я дістав квиток, він світився ще яскравіше. Повернутись, сьогодні, я глянув на годинник, 00:05. нуль пять Восьма хвилина. Кімнату легенько струснуло, ніби під підлогою проходив поїзд. Але мій будинок за 4 кілометри від станції. 006. Повітря стало холоднішим. Світло лампи мигнуло. 007. Почулися кроки у коридорі, повільні, розмірені, наче хтось підіймається сходами. Силует зупинився біля моїх дверей. Хтось повільно торкнувся дверної ручки. Я підвівся. Двері відчинилися самі. І там стояла людина. Тремтячі жовті вогні за спиною, форма контролера метро. Але обличчя темне, немов порожнече. Він простягнув руку. У довоні квиток. Другий. В дорогу. Прошекутів шепіт схожий на шум рейок. Я зробив крок назад. Та за спиною був холодний поріг. І я вже знав, двері позаду закриті не стіною, а тунелем. Вогні коридору перетворилися на лінію платформених ламп. 0.13. Я стояв на пероні. Поїзд зупинився без звуку. Двері відчинилися. Так тихо, що було страшніше, ніж будь-який гуркіт. Я увійшов. Бо, здається, у цій грі немає іншого вибору. Поїзд рушив, і станція... Зникла. Глава 14. Перші хвилини я сидів, стискаючи поручень і слухав. Не шум, не двигун. Поїзд ішов беззвучно, наче ковзав по порожнечі, і тиша була гучнішою за будь-які гуркіт рейок. Світло в вагоні було жовтуватим, старим Ніби лампи з іншої епохи, панелі дерев'яні, потерті, сидіння м'які, але вицвілі, жодного сучасного пластику, жодних лед-екранів. Поїзд був не з нашого часу. Тільки тоді я помітив, що я не один. На сусідніх сидіннях сиділи люди, багато людей. Хтось дрімав, притуливши голову до скла. Хтось просто сидів, дивився в підлогу. Хтось ніби завмер із широко відкритими очима. І всі вони нечутні. Ні кашлю, ні подиху, ні пороху. Я обережно підвівся та пройшов до сусіднього вагону. Люди в різному одязі, з різних часів. Дівчина у старовинному темному пальто, немов із 1940-х, чоловік з бейджем охоронця сучасного ТРЦ, підліток у спортивній курці з 2000-х, на шиї дротяні навушники. Вони всі сиділи, як пасажири, що досі чекають своєї станції. Але поїзд не зупинявся. «Я нахилився до найближчого» чоловіка у світлому костюмі, як із старої фотографії. «Ви мене чуєте?» – спитав я. Ніякої реакції. Тільки очі, вони не були скляними. Він бачив мене. Просто не відповідав. Я обернувся. І тоді почув голос. «Ти новий!» Він прозвучав тихо, але ясно. Я озирнувся і побачив стареньку. Непомітну, згорблену. Вона тримала на колінах валізу, обмотану ременем. На ногах – сталіші за час черевики. «Я…» «Так», – прошепотів я. «Хто ви?» «Я пасажир», – відповіла вона просто. «Як і всі тут. Що сталося з ними? Чому вони мовчать? Вони ще не прокинулися?» сказала вона. «Дехто спить роками, інші кілька годин, а деякі не прокинуться ніколи». Я сів поруч, бо ноги раптом стали ватяними. «Що це за поїзд? Куди ми їдемо?» Вона сумно посміхнулася. «Всі завжди питають те саме спершу, а потім перестають». «Я не хочу перестати», «Тоді дивися уважно», – сказала вона. «Це поїзд тих, кого загубили, тих, кого не шукають, тих, про кого забули. Місто має звичку ковтати людей, знаєш? Будинки зносять, вулиці перейменовують, документи губляться, пам'ять стирається, зникає не тільки тіло, зникає пам'ять про людину». Вона погладила валізу, ніби когось там заспокоювала. Тут ти існуєш, доки хтось пам'ятає, що ти є, доки твоє ім'я хоч десь живе. Коли й остання пам'ять стирається, людина засинає назавжди. Але це ж абсурд, видихнув я. Як пам'ять може тримати людину живою? Вона подивилася на мене, так як дивляться на дитину, що не знає правил світу. А як інакше люди живуть? У кого ти живеш? У тих, хто тебе пам'ятає. Ми всі – пам'ять один одного. Тиша біля нас знову стала густою. А ви? Хто вас пам'ятає? Ніхто вже, сказала вона спокійно. Тому я скоро теж засну. Я відчуваю. Це несправедливо. Вона посміхнулася. Справедливість – це слово для живих. Тут діють інші правила. Поїзд раптом здригнувся. Лампи замиготіли. Хтось у дальньому вагоні заворушився, чоловік у шкіряному пальто ледь помітно розплющив очі. «Вони прокидаються. Час близько. Я не хочу тут залишатися». «Більшість не хотіли», – зітхнула вона. «Але станція не питає бажань. Ти не пасажир за волею. Ти пасажир за фактом зникнення». Вона подивилась на мої руки. «У тебе ще є пам'ять. Про тебе ще хтось пам'ятає. Час не вичерпався». «Як мені вийти? Тільки той, кого шукають, може вийти. Або той, кого пам'ятають так сильно, що пам'ять ріже крізь цей тунель». «Але мене ніхто не шукає!» – прошепотів я. Вона нахилилась ближче. «А ти впевнений?» – я не знав, що відповісти. Поїзд почав сповільнюватися. Світло стало темнішим. «Чому ми зупиняємося?» – запитав я. Старенька подивилась прямо в очі. «Бо станція вирішує, хто наступний». Двері розповзлися так тихо, що аж страшно. Світло ззовні було темно синім, наче нічне небо під землею. «Іди», – сказала вона. «Що там?» Вона не відповіла. Я розумів, що вагон не рушить, поки я не зроблю крок. Всі пасажири сиділи нерухомо, тільки старенька дивилася прямо в мене. Я вийшов. Перон був порожній. Лампи світили нерівно з чорними відтінками між ними. Двері за моєю спиною закрилися. Поїзд поїхав без звуку, лишивши мене на станції, якої не існує. Я був знову сам. Але цього разу це була не станція 13. Це була інша. На табличці над головою світилися слова «Станція нуль». Початок або кінець. Глава 15 Станція нуль не мала жодного звуку. Навіть мої кроки лунали дивно, ніби підлога поглинала шум. Стеля висока, аркова, чорні стіни з мармуру, який вбирав світло замість того, щоб його відбивати. Лавки з холодного металу. Платформа тягнулася далеко, але не мала жодної вихідної стрілки, жодного переходу. Тільки одні двері, великі, залізні, з цифрою нуль посередині, без ручки, без замка. Я зробив крок до них, і вони самі відчинились. За дверима невелика кімната, стіни вкриті дзеркалами, наче нескінченний коридор від дзеркалень. У самому центрі лавка. На ній сиділи люди, не пасажири, як у поїзді. Вони рухались, моргали, дихали. Але щось було не так. Їхні погляди були порожні, як у тих, хто довго спав і прокинувся у чужімі місті. Першою мене помітила жінка з рудим волоссям. «Ти новий?» – спитала вона – Тут усе має значення, сказала вона. Де твій квиток? Я показав він світився тьмяно вже не яскраво, як до того, отже ти ще на межі, ще можеш повернутися. Куди? Вона посміхнулася без радості. У світ, який забуде про тебе за кілька днів. Але там хоч є сонце. Я сів поруч. Хто ви? Ви... Ви... Повернулися? Так, ми ті, кому дозволили вийти, сказала вона. Станція забирає, але іноді відпускає, та ніколи без плати. Якої плати? Вона підняла руку. Там не було двох пальців. Комусь забирає пам'ять, комусь голос, комусь ім'я, комусь. Частину себе. Чоловік поруч, лисий, у робочій курці, підняв голову. А декому віддають лише порожню оболонку. Я обернувся. На дальній лаві сиділо щось схоже на людину. Очі відкриті, губи рухаються, але в погляді немає людини. Порожнеча. Я відступив. Що з ним? Він повернувся, але його більше ніхто не пам'ятає, сказав чоловік. Навіть він сам. Станція відпустила тіло, але не душу. Жінка торкнулася мого плеча. «Чому ти тут?» Я вдіхнув. «Я журналіст. Я шукав відповідь. Я зібрав докази. Я хотів показати правду». Вона засміялася. Глухо, втомлено. «Тут усі колись щось шукали, а потім знайшли».